אֵּלִים. אֵּעֵשֶה בָּקָר אִמַעְתֻדִים סֶלָע. לְכְוּ שִמְעוּ וַאַסַפֵרָה קָל יְרֵאֵי אֶלֹהִם, אשר עָשָה לְנְפְשּי. אֵלָיו פִי קַרָָתִי, וְרֹמָם תַחַת לְשֹׂוּנִי. אָוֶם אִמְרָאִיְ לְאִ me ititi